Sziasztok, ez az audioblog, megint jó régen jelentkeztem. Van közben egy másik, ami már elkészült, de elfelejtettem kirakni. És most az aktuálitások miatt ezt a mostani, azt hiszem, hogy előrébb helyezzük. Az a helyzet, hogy beszéltem már régen, hogy az embereknek vannak álmai, meg minden is, amiről most fogok beszélni, az úgy tűnik, mintha ez egy ilyen, megint egy megvalósuló álom lenne, de igazából nem az, mert én arról, hogy edzőteremet csinálok, maximum 16 éves koromban álmodoztam, utána már nem akartam, mert láttam, hogy ezzel mennyi nyűg van. Ö, rengeteg paraszt van az edzőteremben járók között is, és kinek hiányzik az, hogy mondjuk beleszarnak az olnyzóba, és ezzel kell foglalkoznak, meg előbb a Budi állandóan, meg Különböző olyan elemek jönnek be a papucsoktól kezdve, a papucsos hülyéktől kezdve az egyéb módot. Számomra nem konform arcokig, mint az olyanok, akik mondjuk a, azon hisztiznek, hogy rakják be nekik a repcédéjüket, aztán jön a másik buzi, akinek meg rakják be a drogozenecd cédét és akkor így tovább. Szóval igazából nem nagyon ábrandóztam erről, hogy edzőtermet kellene csinálni, de, de aztán úgy alakult, hogy mégis csinálunk egy termet lesz, lesz bodybuilder gym, ami ami egy ö, olyan dolog, ami rengeteg munkával fog járni, rengeteg szopással fog járni, lehet, hogy csődbe is megyünk, nem tudom, mert minden mindenemet bele kellett ebbe a történetbe ölni, és akkor még csak nem is mondhatnám majd, hogy ez a dolog teljes mértékben az enyém, de a dolog számomra nem azért érdekes, mert hogy mi most csinálunk egy jegyzőtermet és pénzt akarunk belőle keresni, hanem amiért úgy döntöttem, ezt meg kell csinálni, az az, hogy álma a szenvedés van azzal, hogy hol fotózzunk, milyen helyszínen, hol csináljunk BBTV-t. Jó, nyilván a BBTV az ugyanúgy járni fogja az országot, és az adott szereplőnek a saját valós termében lesz általában a forgatás, de lesznek kivételek, és igényesebb anyagokat is meg fogunk tudni csinálni, mert itt vannak lehetőségek betűk, zárni a termet, tudunk éjszaka forgatni, nem kell állandóan szólni, hogy a kibaszott zenét kapcsolják le, de hiába kapcsolják le, mert a kibaszott errabikteremből akkor is behaladszik. Szóval ezekkel a problémákkal nem kell majd küzdeni, ráadásul tudom a gépeket, vagy akármi tudom tologatni, tudom variálni, tudok fényeket használni, tehát tudunk olyan dolgokat csinálni, amit, amit szeretnék igazából, és hát ez fokozottan érvényes a fotózásra is, mert hogy állandóan mondjuk volt egy szájtek fotózás, akkor kellett egy teremért, akkor volt olyan terem, ahol elmentünk, még a tök akkor nyílt, a kutya nem járt oda, de már nyavajogtak két óra múlva, hogy már menjünk be, zavarjuk a vendégeket, mind a másfél embert, aki egyet arra járt és benézett az ablakon, szóval erre igazából fasz se kíváncsi, és ezért döntöttük úgy, hogy ezt a dolgot megcsináljuk. És azt hiszem, hogy a Bodybuilder webmagazinhoz tartozik egy edzőterem, akkor az úgy nem egy, rossz, rossz dolog, hogyha van egy ilyen. De természetesen azért ez a sztori nem olyan egyszerű, hogy most itt rám a bank, és akkor csináljunk egy termet. Ezért nyilván lesznek kompromisszumok. Ami azt jelenti, hogy nem fogunk tudni, illetve nem tudtunk venni hiper szuper de amiket meg tudtunk venni, azokat, azokat kiválogattam, hogy, hogy azok funkcionálisan jók, jók legyenek. Biztos, hogy vannak ennél jobb dolgok, de én úgy gondolom, hogy ez működni fog. És maga a terem az azt nem mondom, hogy hardcore terem lesz, mert ez a szó, ez, ez nem az a szó, amit én már használnék. Azután hogy pár buszi gyerek a szájára vette és gyakorlatilag ilyen hülye gyerek felhangja lett ez a dolognak. Tehát ez egy sportolói mentalitású terem lesz, amit mi szeretnénk csinálni. Nem lesz izé üvöltő tudsz de Benne biztos, hogy kell, mert kell az embereknek zene sajnos, de halkan meg fogjuk válogatni azt is, hogy mi, tehát biztos, hogy nem lesz Birka Attila koncert, aztán tiszta lesz az öltöző, ez egy nagyon fontos dolog, amire mi alapozunk, de nem lesz ezen kívül semmilyen vel well lesz tehát egy ilyen sport feelinget szeretnék én sugalni, tiszta lesz a terem, nem lesz retkes, nem fognak rohadni a falak, nem lesz izé Metroflex Gym juva feelingje a dolognak, de nem is lesz ez a ez a madivatos olyan edzőterem, hogy ilyen hú, színes falak vannak, és akkor ilyen fitness, wellness, lófasz, izé valami. Tehát azért a súlyzók között lesz olyan, aminek rozsdása, markolata, a gépek egyébként feketék lesznek. Próbálunk egy normális külsőt adni, de nem, nem lesz olyan benyomás, hogy most, évente cseréljük a gépparkot és minden zsírói és csiliviri, nem ezek olyan dolgok lesznek, amin látszik, hogy, hogy sportolók használják őket. Ez, ez a terv, én úgy gondolom, hogy ez az a vonal, ami ílik ami hozzánk. De amiért ezt az egészet elkezdtem mesélni, az az, hogy elmondjak bár pár poént, hogy mivel kell foglalkozni, amikor egy ilyen dologgal egy ilyen dolgot csinálsz. A maga a brigád, az építészeti csapat az megvan, tehát az a társamnak a, a reszortja ezzel foglalkozni. Ők csinálják a melót, nagyjából nekem kell megtervezni egyébként, hogy hol lesznek a falak, meg ilyenek, és nem gondoltam, hogy ez így lesz, de és egy, egyébként egy rettenetesen komoly tervező mérnök vagyok, úgyhogy vagy szabadkezes tólarajz alapján, vagy ilyen, ilyen CD tokokat használva, csináltam meg a szerkesztéseket, de ezt aztán utána egy haver autókedve megcsinálta normálisan. De alapvetően ugye, így ezek, tőlünk jöttek ezek a, ezek a tervek, illetve hát nagy részt tőlem. Aztán a melósok jönnek, én nem is ismerem őket nagyjából. És egyébként még egy dolgot, hogy megegyezek, mert belemegyek itt a vicces részbe, hogy ez nem egy olyan terem lesz, ahol én ott fogok állni a pultban, egész nap is osztam az észt az embereknek hanem gyakorlatilag engem majd ott nem lehet látni. Ez egy terem, ami a mi minőségünket próbál nyújtani, de én nem leszek ott. Nem fogok beleúgatni az embereknek, hogy mit csinálnak. Azoknak lesz beleugatva a dolgába, hogy mit csinálnak, akik bejönnek papucsba, mert papucsba ide tilos bejönni. izén majomkodni ilyen kis fasznyalóknak ez nem lesz. Tehát ez egy normális kulturális terem lesz, ahol szeretném, hogy egy normális társaság összejön, és a a, a pultosok is ilyen szellemben lesznek bennevelve, bennevelve a történetben, nem szeretném, hogy a flagmázás legyen ott a, a vendégekkel, de persze azt sem kell, hogy oda pár nyálverő fasz, aki azt hiszi, hogy ő a király, és akkor nem tudom mi. Tehát egy ilyen normális, nem tudom, hogy értitek-e, mire gondolok, egy ilyen normális dolog, ahova szívesen lejársz, tehát egy ilyen dolgot szeretnénk csinálni, Üh, és az én jelenlétem az itt nagyon kevés azt nem is ére kell ezzel foglalkozni, tehát ezzel nem lesz, nem lesz probléma. De nem kell attól félni, hogy jön drugsban és leúgat mindenkit, mert rosszul ez, nem lesz ilyen történet egyáltalán. Na de, hogy rátérek az érdekességekre, hát a melósok azok, azok azért érdekes állatfajta is. Kettő sztorim is van most a napokban. Az egyik az, hogy egyrészt elfelejtettük megbeszélni azt, hogy hogy mit használnak a WC-nek, és, és ezek elkezdtek mindenfelé kijárni, húgyozni, ami, mert ott van közben más építkedés is a környéken, aztán használtak ott más építkezésnek a tojtói WC-t, amiből nem is lett volna gond egész addig, amíg azoknak a főnök nem vett és nem kezdett pattogni, hogy ez én nem kéne, ez pofátlanság, de egyébként tényleg az. És az egészben csak egyetlen egy poén van, hogy igaz, hogy hülyék voltunk és mi is elfelejtettünk erről a részről gondoskodni, de szerintetek eszébe jutott bármelyiknek is, hogy felhívjon, tehát ez így kurvára nem. A másik sztori az még jobb, hát ez, ez egész bonyolultan úton kezdődött. Mondja nekem az egyik melós, hogy itt voltak a biztonsági örök és szóltak, hogy hát a házból visztük a vizet és hogy az izé az miért, meg minden, akkor erre fölbasztal magamat rögtön, mert mi egy balabb közös költséget kell, hogy fizessünk a háznak a semmiért, ami alatt van a terem mert bejáratunk sincs oda, meg semmi. Igazából most a közös mosogatójukból hozunk vizet, amíg a mi vízes blokkunk nincs kéz, de hát azt nem akarom nektek megvan, hogy havi mennyi közös költséget kell fizetnünk, sírnátok. Na de a dolog lényege az, hogy ö, utána kiderült, mert beszéltem a biztonsági emberekkel, ők is megkerestek, hogy itt nem arról van szó, hanem másról, de hogy föl kéne hívnom a, a, a ö, műszakvezetőt, vagy váltásvezetőt, vagy ki a tökömet, aztán akkor fölhívtak, hogy mi van, aztán közben fölhívott másik, és akkor mondom a point, hogy mi volt itt a történet. Vannak a melósink, akik dolgoznak, meg vannak olyanok, akik azért vannak idehívva, hogy becipeljék a gépeket, meg ilyesmi. Na most ez a második brigád, ők elentek vizet hozni a többi melósnak, és akkor az egyik meglátott egy zacskót a kukában, amiben benne volt két cipő. És fogta és kivette. Tehát nem lopta el, ezt valaki kidobta. Na de ennek a tulajdonosa az véletlenül dobta ki, kiderült, hogy véletlenül dobta ki a cipőt, és akkor felhívta a kétségbe is, hogy az van, hogy a srác rájött, hogy ki dobta a cipőit, és visszanézett a biztonsági kamerán, hogy mi van, és láttak, hogy elviszi az egyik melós, és akkor hát, hogy utána tudunk-e menni, mert mondta, hogy ő, ő volt a hülye, nem, nem hibáztat senkit, de a jó indultunkra biztos, hogy esetleg vissza tudjuk-e szerezni, és hát én akkor nem telefonálgatni, fölültem a motoromra, mert közben ezek a pakoló emberek már leléptek rég és elmentem ki hogy visszaszerezzem a megmaradt két pár cipőjéből az egyik párat, mert közben a másikat eladta a csávó, és akkor az egyiket visszatudtuk adni, a drágábbikat sajnos nem, mert azt ő útközben eladta valakinek 3000-ért a ezer fontos cipőt. Szóval beszarást, de ilyen dolgokat kell az embernek intézni. Miközben, nekem ugye dolgoznom kell, közben a BBTV van, közben forgatás is van, Közben kaptam egy tesztmotort a Jamahától, ami, amit meg kellett volna írnom, meg kellett volna vele motorozgatni, de mondjuk legalább arra jó, jó volt, hogy az ilyen gyors ügyintézéseket el tudtam vele intézni. Szóval elég sűrű mostanában a téma, és akkor azt nem is kell mondanom, hogy a mopedolni most lesz hétvégén, a ricsiek korvára se, hogy nem állnak, össze van rakva most elvileg a motorom, de hát a kábelek szanaszélye vannak. A közölték velem tegnap, hogy hát nincsen fék, meg ilyenek, az kellene rá fék. Hát mondom és, tehát nem én nem raktam össze majdnem egy évig. De nem, nekem kell most rá, én tudtam, hogy nincsen rajta fék, meg kellett volna csinálni. Akkor hátsó fék sincs, akkor a, kar, a membránt kell cserélni a karborátorban, meg ilyenek. Hát mondom, ez tök jó, mert végülis ma van kedd, amikor ezt felmondom, nem tudom mikor fogom kirakni. Szombaton van a mopedrali, csütörtök pénteken a sámpiakinek a komplet elektromosságot, be kellett volna a csöbe húzkodni, meg megcsinálni, meg megtervezni, ő csütörtöktől nem ér rá, tehát holnap van egy nap, és ma ez nem lesz kész, és szerintem holnap se, úgyhogy ez egy ilyen izgalmas dolog, ez a mopedrali. Én viszont mással nem indulhatok, mert bejégek, mint a szar, hiszen vagy öt cikket írtam arról, hogy építjük ezt a robogót erre a témára, úgyhogy ez egy érdekes dolog az. És akkor még nyáron van egy olyan projektem, miért a termet megnyitjuk, hogy el kell mennem egy országkerülőre, egy 2000 es útra, Elméletileg robogóval 50 centis is robogóra, de ezt csak úgy vállalom be, hogyha ez ilyen vadcampinges dolog lenne egyébként, hogy alszunk az utcén, meg minden. Fürdés, meg ilyen luxus dolgok, az egy neces. De, de ezt elméletileg megcsinálnánk, mert tavaly a takik vállalták ezt be, és senki nem jött, mindenki mondta, hogy Hú, jövünk minden faszal lesz, de aztán senki nem jött, a takék csinálta meg a haverjába ketten. Úgyhogy én most kitáltam, hogy megcsináljuk mi is, mint robogóblog, miért is van egy-kettő srác, aki tényleg elég hülye ehhez, hogy megcsinálja. De ha nem tudok szponzortól szerezni, nem ajánlok föl egy robogót, én azért nem fogok venni még egy szart, mert amúgy szét szívom magam ezekkel a rohadékokkal. A színházas robogó arra, amit eletileg 20 ezer forintba került, és az Attilának szereztük, arra én már egy valak pénzt költöttem, mindent kicseréltük. És megint nem megy, és most megint rá kell költenem 17 ezeret, ezt ma fogjuk elhozni. A sárga robogó megint nem akar beindulni, pedig semmi tök jól ment pöttyöröv, csak le volt téve két hónapra, aztán a Norbi egy mozdulattal valahogy beindította, nem tudom hogyan, de most legalább defektes, amihez tudni kell, hogy le kell szedni a kipufogót, és csak utána tudok gyereket kiszedni belőle, úgyhogy a fasz ki van ezzel a sok szarral, legszívesebb, mert utána utánam a picsába, utálom ezt a sok két ütemű hulladékot, úgyhogy a vége van a mopedal, én látni nem akarok robogót többet lehetőleg. És ez, ez mindez önmagában is kurva idegesítő, de úgy közben, hogy egy edzőterem készül, az, az elég izmos lesz. Az elég izmos lesz, és hát megki ki tudja, hogy milyen történetek fognak majd még történni, mert kivel milyen gond lesz, meg ilyesmi. Most minden esetre a húgyozás kérdést remélhetőleg, remélhetőleg megoldottuk egy időre. És hát remélem, hogy elég gyorsan fogunk haladni, mert én nem edzettem idén semmit, már tavaly évvégén se, én arra várok, hogy ez kész legyen, és végre itt tudjak edzeni. Tingunk nincs egyébként még arról, hogy belül hogy fog kinézni. Van egy-kettő kószó mi, ami benyom vagy nem. Még a gépeket át kell festeni, meg ilyen dolgok vannak, szóval iszonyat történet. Le kéne egy-két dolgot krómozni, mert nem tudom, hogy hogy oldunk meg, mert látik hogy azért ezeket már használták. Nyilván nem új gépek vannak, mert nem volt itt fölösleges 30-40 milliónk ilyen baromságokra. Ráadásul a mai gépek teljes mértékben ucsmányak is, úgyhogy nem nagyon vagyok rágérdő ezekre az obális zárszervényből használhatatlan fosokra, hát a fíkon voltunk, megnéztük a gépeket, és sírtunk, egyedül a Hammersengnek volt normális gépparkja. Na a mai Audioblog végén egy teljesen más dologról beszélnék, ami. igazából a terem maga ugye ezt még nem írtuk ki, hogy hol volt, mert már itt nagyon halványan már itt hogy ez lesz, de ez ott lesz ahol van a sok ügyfélszolgálat gyakorlatilag a mostani sok ügyfélszolgálattól tovább mész a Danibis utcán elmész jobban és már ott is vagy a teremnél. Tehát a ambíció utca, ez ugye a Marina-parton van belül, és ez egy érdekes hely. Egyetlen egy hibája van, van több hatalmas előnye is. Tehát egyrészt kívül esik a majdani behajtási zónán, ahova dugódiát kell fizetni, vagy behajtási díjat, vagy mi a tökömet. Én ezt már évek óta tudom, hogy ez hogy lesz, ez a történet. Nem véletlenül került ide a bizonyos ügyfélszolgálat. Lehet, hogy az, aki metróval jön, annak kellemetlen az a 10 perc gyaloglás, amíg be kell jönni de ez nem véletlenül van így, mert ez az egyetlen hely, ahova be lehet hajtani autóval, úgyhogy nincsen díj, arra az 5 perc, amíg bejönnek a csomagért, nem kell fizetni, tehát nem véletlenül ö, találtuk ki ezt a helyet, ennek nagyon nagyon jól megvan az oka, sehol máshol nem tudsz megállni a városban normálisan, nyilván én nem akartam Kispest felé terjeszkedni, illetve a shop se akarta Kispest felé terjeszkedni, a beállváros az egy halott ügy, oda se behajtani nem lehet majd, most meg jelenleg megállni nem lehet, Úgyhogy kinn a út, az megint problémás, mert nem tudsz megállni sehol. Ha esetleg meg tudsz, akkor az is fizetős. Tehát nem véletlenül választottuk helyet, mert nagyon, nagyon komoly stratégiai oka van ennek a dolognak. És a teremben is így vagyunk. Én nem a helyi bunkokra alapozok, hanem a, a mi olvasominkra. Tehát látok, akik feltételezhetően hallgatjátok, akár az audioblogot is. Mert lehet, hogy ugyan messze van, nem mindenkinek esik a 13. kerület és a Dunapláza környéke nem mindenkinek van közel de a heti három edzésre lehet, hogy megéri majd eljönni tehát én így gondolkozom a bent a telepen lakók, a Manina lakók azok, azok hátrányban vannak hogy finom legyek számukra a bérlet drágább lesz és lehetőség szerint nem nagyon vagyunk rájuk kíváncsiak, mert itt elképesztően sok bunkó van csak egy apró, apró sztori Tegnap megyek, van egy, szoktam látni egy fekete BMW-t, és e, azt tudom, hogy egy picsáé, és tehát azt az autót normálisan parkolni még nem láttam. Itt kevés a parkolóhely, és akkor a bunkók azt csinálják, hogy nem hogy bérelnének be 15 ezerért, az nem tér be a több milliós autó mellé, hanem megállnak egy másodikként a parkoló mellett, mert ugye e, az útra párhuzamos parkoláson. És tehát ezt az autót én normálisan parkolni még nem láttam. És megyek be, és az én divat itt, hogy átjönnek a marina part, van egy ilyen izé, kapúszerű valami, régen nagy sorompó volt, egyébként csak leszerelték, mert a kedvez, kedves lakosok azok kitalálták, hogy a 13. kerületi lakosok, hogy a marina part lakói azok, azokhoz ők nyugodtan átjárhassanak, mert nekik nincsen joguk, hogy a saját pénzükön ne járjon be bárki a terepen, terepre, hanem ez a többi a kerületben lakó parasztoknak ez egy nyilvános dolog kell, hogy legyen. De mindegy. Na az a lényeg, hogy itt megőrülnek az emberek, átjönnek a part tábla alatt és egyszerűen megőrülnek. Tehát elkezdenek az út közepén menni, mint a szemben nem jönne senki. És megyek motorral és előttem megy a fekete BMW, és nézem a hülye picsa húzódik persze, úgy ahogy szokták itt a tahók húzódik jobbra, és megy először az út közepén, illetve balra, megy először az út közepén, aztán van egy fekvőrendőr a e, ben, ben, befelé menő utca és a Danubius utca, ahova balra el kell menni, és felé, annak a kereszteződésében, Ö, tudom, hogy jobbra akar menni, de húzódik be balra, és megy gyakorlatilag szembe a forgalommal, és így a, a középen, tehát úgy van a itt megoldva, hogy a keresztövzés közepe az egy ilyen szint, szinten magasabb van, és a magasabban van, és akkor oda föl kell neki hajtani a bmw és akkor lassít, és megy föl, de szembe a forgalommal, és így nézek, odaélek mellé, és jobbról, és mondom neki, te mit csinálsz idióta? És akkor ő úgy akart kanyarodni, hogy, hogy úgy gondoltam, vagy én nem tudom, mit gondolt, hogy én jobbra voltam mellette, de én nem akartam őt megelőzni, mert jobbról nem előzünk. És mondja nekem, hogy ne zavarjon ám, hogy elengedtelek, de mondom, hülye, jobbról engedsz el. Hát mondom, bazd meg, ismeret ismered, tartási kötelezettség, vagy valami mond. Mondom, jobbról nem előzünk, én nem előzök jobbról. Tehát nem, nem is értem, hogy mit akar. Tehát, és így nézett a hülye picsa, és az a lényeg, hogy jó, ott hagytam, elkanyarodtam balra, megyek tovább. És egy sarokkal odébb egy elsőtös fekete Audi megy, bazmeg meg, az út közepén, és húzódik balra. És megint mellé megyek, és annak is mondom, hogy te mit csinálsz, hülye vagy, bazmeg. meg. És látszik, hogy nem érted, hogy mi bajom van. Tehát valami eszméletlen ez a homomgyökér, most képzeljétek el ezt a szitut, ha mondjuk a hülye picsa jobbra húzódott a kereszteződésben, és jobb-barról neki, Pont jött volna egy út, is kanyarodik ki, és túl rögtön. Vagy neki megy, vagy nem tudják, hogy mi van, akkor az a hülye, majd elkezdi ezt a másik oldalra kikerülni. De nem, hihetetlen. Komolyan mondom, hogy ezekkel mi van. Megvan itt az egész város őrülve. Hát beleülnek egy 3 milliónál nagyobb autóba, vagy drágább autóba, akkor már nem is tudom, mit gondolnak, Övék az egész út. Szóval valami elképesztő ez a sokbarom. Na, nem mindegy. Ennyi volt az audioblogvára Most e, rohangálunk a robogó intézem, hogy hétvégén azért valami legyen, mert közben nekem van még egy színházas köröm is, ami már biztosan meséltem. Ez egy roppant idegesítő dolog, hát a színházas robogó az ugye defektes lett, mert miért el, el lenne defektes, ami ez a kipufógót ugye, mint mondtam, le kell szerelni, de az a lényeg, hogy mindez most így egyszerre is közben írjad a cikkeidet, ha tudod, csináld a BBTV-t, válaszolj az edzőválaszolba, csináld a totálkárt. Csináld a horvát szájtek oldalt, közben nyakunkon a szájtek teszt. Úgyhogy csak ennyi, ennyi dolgom van, nem gáz annyira. Na sziasztok!